Будапешт, 1999. Я прожив на цьому світі аж 39 років. Перш ніж одного дня потрапив до Будапешта. Це зовсім нікуди не годилося. Стільки прожити, а в Будапешті так і не побувати. Ані в Буді, ані в Обуді, ані навіть у Пешті. І це при тому, що моя бабуся Марія Войцехівна Мороз Народилась якраз у ньому. Гаразд, бабуся тут ні до чого. Тим більше, що з Будапешта батько вивіз її через два місяці після народження. Щойно йому померла дружина, моя невідома прабабка. Але для Будапешта в мене були й вагоміші причини, як, наприклад, Дунай. Як можна було настільки довго і вперто ігнорувати це місто, з Дунаєм посередині. Утім, я завжди якось його собі уявляв той Будапешт, перш ніж я до нього потрапив. Він уявлявся мені передусім елегантним, чимось на кшталт Ужгорода або цигана в новеньких лакованих туфлях. Він мені снився, і в цих снах постійно виникали якісь нічні пасажі з поодинокими ліхтарями. Тобто він був загалом погано освітлений, а ще повнився старезними, просяклими дешевим і тлустим їдлом Кнайпами, в яких вічно висиджують цигани з гітарами, потягують з ганчаків бичу кров і поспівують едерлезі. Цілковитий кіч. І от коли я врешті туди потрапив, мені йшов сороковий рік, і все виявилося саме таким. Тобто зле освітлені пасажі, поодинокі ліхтарі, і коли десь опівночі Петр Зілагі завів мене до старезної, просяклої присмаленим м'ясом і паприкою кнайпи, то там, при одному з довших столів, сиділо півтора десятка циган з гітарами. І вони цідили з гранчаків своє червоне бичаче вино і поспівували едерлезі. Ну куди це, курва, годиться?